Jeg er så træt af at høre på alt det spil. Der burde jo være en korps- og ombudsmænd, der holdt øje... Velkommen til en af de fine københavnske saloner. og velkommen til en salon, som vi i denne uge dedikerer til en enkelt sag. En sag, som er blevet kaldt den største skandale i nyere tid. En skandale, der involverer de højeste instanser i vores samfund. Og en skandale, hvor du er hovedperson, Lars Finsen. Velkommen i salongen. Ja, tak for det. Mange har jo lært at kende dig de senere år som spionschefen, der blev hjemsendt og overvåget. Hvordan vil du sådan kort beskrive de seneste år samlet set for dig? Ja, det er svært at beskrive kort, men de har været mærkelige øh, i forhold til det, jeg ellers har altså, bedrevet i mit, øh, i mit liv arbejdsmæssigt, hvor jeg jo sådan set har, har passet mit arbejde som tjenestemand i jeg tror 30 år eller sådan noget, frem til det tidspunkt, hvor at, øh, at FV's ledelse så blev hjemsendt mm. på, et, øh, på et grundlag, som, som viser ikke kan man sige, at være, være til stede. Ja, ja, den del har vi i hvert fald ja. fået slået fast. Det ja, er der været sagt og skrevet meget om, ja. Til gengæld er der utrolig mange andre spørgsmål, som vi stadigvæk mangler at ja. få besvaret, øh, fordi i, øh, i sidste uge, der blev sagerne droppet både mod dig og mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den 63-årige tidligere ansatte i P&T. Så mange spørgsmål tilbage. Vi skal dykke ned i en del af dem i dag. Du er ikke alene her i salonen i dag. Vi har også besøg af dig, Eva Smidt, juraprofessor i mere ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil komme. Selvfølgelig. Det er jo en sag med rigtig mange principper, på spil. du skal hjælpe os lidt mere at afklare både fordele og ulemper for vores retsstat ved, at de her sager er droppet. Sådan den helt kort beslutning om at droppe sagerne, er det primært en fordel eller en ulempe for retsstaten? Ej, jeg, jeg er ked at sige det, men på en vis måde er det en ulempe. Det ville være rart at have fået en afslutning på den sag, ikke? Jo. Men det er klart, at det er selvfølgelig rart, ja, både, fordi hvis I, I regner vel med at blive, med at blive frifundet, det havde jo også været meget rart. Mm. Så, øh, Men så havde vi haft en vished. Så havde vi haft en vidshed, nemlig. Mm. Ikke? Ja. Um. Lad os lige, vi skal dykke ned i, i de emner mere i dag. Velkommen i Østergård's. Salon. Mm. Lars Finsen, hvordan fik du beskeden om, at sagerne var droppet? Ja, den fik jeg på telefonen. Jeg sad og samlede med, med nogle gamle kollegaer. Øh, da Lars Kilsen ringer. Nogle gamle FA-kolleger? eller? Mm, en blanding, mm. vil jeg sige. og så øh, der ringer Lars Kilsen der omkring klokken. Jeg tror det omkring klokken 14. og råbringer nyheden og så spørger om han ikke lige kan gentage det, <laughs> fordi nu der sket så mange mærkelige ting i den her sag undervejs, så jeg skulle lige være helt sikker på hvad det var han sagde, så gentog han det og så var vi så var vi glade sammen i telefonrøret over, kan man sige, udsigten til ikke at skulle bruge de næste tre år på på den her sag, som vi fra starten har synes var, øh, var lidt vanvittig. Jeg ved godt, det er sådan en men hvordan føltes det at få den besked? Jeg havde jo indstillet mig på, at, at, at sagen kørte, og var tryg ved det, og vi har hele tiden været i den overvisning, at det ville ende godt, øh, og det ville være en frifindelse, når vi nåede, kan man sige, gennem de forskellige instanser. Uh, jeg vil også sige, at det er en lettelse, uh, ikke at skulle bruge, kan man sige, en masse energi på det de næste tre-fire år, både for mig selv, men så især for min familie, som selvfølgelig også har været voldsomt påvirket af, af det forløb, vi har været igennem. Jeg har læst, at en del af dem, du er sammen med, og Lars Kelsen, i mødes med Claus Jort og hans advokat. I får købt ind, I får lavet noget mad, I får noget champagne. Øh, hvordan er stemningen til den middag om aftenen? Jamen, det er da god. Og, altså, da vi, jeg kører så fra det møde, jeg har der, så kører jeg så ind på, på Lars Kelsen og David Nøjski-Wulfs kontor. Og så er der nogle nu umiddelbart håndtering af noget presse og så videre fra deres side. Og så kører Lars og jeg i menu øh, og, og handler og rydder, tror jeg, en større del øh, af den afdeling, vi kommer ind i. Kører hjem til Lars og, øh, og laver mad. Og så ja. kommer de andre dukker op, og Claus og hans advokater hans kone og de børn og så videre. Jamen, vi talte bare om sagen og... Det forløb, der har været, og der var en, en, en, en rigtig god og opløftet stemning. Det blev sent, har jeg læst. Og det blev ret sent, kunne <laughs> jeg så sige. Øhm, var I slet ikke ked af, at I ikke bliver renset? Jo, altså der er, sådan, der er jo den dobbelthed i det. Men jeg tror også, som jeg lige var inde på for døjbæk siden her, altså holdt op imod det, at skulle bruge, altså jeg er 59 år nu, ikke? og skulle bruge de næste øh, 3-4 år på det her. Og jeg synes måske også især for Clausers vedkommende, at han ikke skal bruge, kan man sige, øh, at skal år på det her. På, på en sag, som er så gennemført. Øh men det er sådan lidt et praktisk argument, kan man sige. Altså, men, men, men det kan, I, det kan godt være, I, I at I ville være blevet ja. frifundet, og nærmest føler nu, at, ja. at, at nu er I, <coughs> i realiteten øh, frifundet, men det er vel nærmere sådan juridisk ingenmandsland? Ja, det kan man sige. Men vi, kunne jo ikke, vi har jo ikke gået rundt og følt os skyldige, og vi føler stadig ikke skyldige. på den måde har vi det jo fint med, med, med, med, med, med, med tingene på den måde, og jeg tror også, at der er mange, som kigger ind på den her sag her, som, ikke, som også synes på mange måder, at det er noget mærkeligt noget det, der er og så videre. Så jeg tror ikke på en eller anden måde, vi går ikke rundt og føler os altså brandmærket brandmærket den her sag, eller udstøtte. Eller, øh, så alt i alt, så kan, så kan både Claus og jeg sagtens være i den her situation her. Men det er jo lidt et paradoks, Eva, fordi mens Finsen og Jord sidder der og skåler i champagne, øh, så burde vi andre, som er tilhængere af retsstaten, ville være kede af, at vi aldrig rigtig finder ud af, hvad der er op og ned i den sag. Altså, at Finsen og Hjort, var de reelt skyldige i at lægge statshemmelighed? Altså, efter højstrædts kendelse der meget, der tyder på, at det hele drejede sig om, om, om den der øh, kabel sag. Mm. Og den ved <lød> vi jo en hel del om allerede, som højstræder også meget rigtigt siger. Så øh, jeg synes mere, det er hvordan kommer alt det her til at ske? Altså, hvordan, hvem, hvem er det, der sætter gang i alt det her? Og hvordan griber det ene hjul ind i det andet og bliver bare større, større, større ja. ikke? og større og Hvorfor er der ikke nogen, der siger, hey, hey, hey, er vi ikke kommet lidt for godt i gang? Og det kommer vi til at dykke mere ned i, men jeg vil bare lige holde fast i den her ulempe for retsstaten. Hvad er problemet? Jo, men det er da rigtigt nok, at så står vi med en sag, der er uafsluttet. Ikke? Vi ved ikke med, med, med sikkerhed, var de nu skyldige eller ej. Det, det, det kan vi jo ikke vide. Mm. Og derfor sidder man jo lidt med en, altså, øh, det havde været rart, hvis der var kommet en, en, en knude på det, så man kunne sige, Nå, okay, øh, de skulle frifindes, der var altså ikke noget om det, eller de havde altså noget alligevel i posen øh, FE og, og PET. Mm. En del af sagens kerne, som du også er inde på, Eva, det er jo det om diskuterede kabelsamarbejde, og vi vidt, det var hemmeligt, det er noget det, I er anklaget for at lægge oplysninger om det samarbejde. Hvad tænkte I da Højesteret skriver om kabelsamarbejdet i deres kendelse, altså det er jo lige der, hvor det går fra at være en statshemmelighed, som nogen skulle have videreformidlet til, at nu er der en af landets øverste myndigheder, der skriver det sort på hvidt i deres kendelse. Eva, hvad tænker du, da Højesteret jo implicit ligesom, bekræfter kabelsamarbejdet? Ja, altså det var jeg ret imponeret. Jeg var ret imponeret af, af højstretskendelse. det må jeg sige. Jeg synes, at de viste et betydeligt mod og forsøgte at sætte tingene på plads, så vi i hvert fald så langt kunne forstå, hvad der var foregået. Ikke? Mm. Men jeg vil sige også med hensyn til, til retssikkerheden, den måde, som anklagemyndigheden og tjenesterne har reageret på Højstretskendelse, synes jeg er meget, meget betænkelig, fordi det er jo Selv ministeren begynder at kritisere højesteret ja. indirekt. Ikke? Mm. Og det synes jeg er kedeligt for retsstaten, det må jeg sige. for når højesteret taler, så skal vi altså bare klappe hælene sammen og sige, okay, så er det sådan en ting. Ja. ja, og ikke udfordre det. Øhm, Lars Fensen, det her Kabel-samarbejde, var det, det du var anklaget for at tale om det? Altså det er det, som hvis man læser på side 14, tror jeg, der er i højesterets øh, seneste kendelse. Øh, så skriver de jo, at det er det, som øh, kan man sige det, det handler om. Men var der andet? Men, der var ikke andet. Men hvis højstret mener, at den sag er så altså kendt, og den kan man skrive om sort på hvidt, hvorfor skulle anklagesmyndigheden så mene, at det var umuligt at køre sagen for delvist åbne døre? Det er også besynderligt. Altså med mindre man, øh, man gerne vil ud af det på en eller anden måde, eller kan man sige komme ned for det tre, man var kravlet op i. Så, men det får vi jo måske kun opklaret, hvis det her, at vi får en, et rettelagt, kan man sige en ordentlig kommissionsundersøgelse. Og den diskussion kører nu. Det må man sige. Allerede under et retsmøde tilbage i januar 2022, Lars Finsen, der kaldte du sagen for vanvittig. Altså hvis, hvis vi siger, at I kun anklaget for, for at lægge oplysninger omkring kabelsamarbejde, som højesteret nu jo mener er almen kendt. Hvad, hvad tror du så sagen handler om? Er det dit forhold til journalister? Er det din facon? Er det en kulturkrig på men Eller hvorfor kom den her sag så vidt? Det er jo, du er ikke den første der stiller det spørgsmål, og jeg kan simpelthen ikke Har ikke nogen, kan tror jeg eller forklaring på det eller forståelse af hvordan det skulle komme så vidt. Der kan være en række elementer og hensyner, som, som man godt måske kan stykke sammen og som kan have været drivende bag de beslutninger der er truffet. Jeg tror bare man og det har jo også været diskuteret hvem er det der træffer de ledende beslutninger om, for eksempel at starte overvågning op af en række personer. Jeg jo ikke den eneste, kan man sige i starten der og der har været andre sager jo som også er faldet pladask på jorden øh, for politi- og indkøbsmyndighed den beslutning om at starte det op er ikke en beslutning der så meget sikkert i hvert fald som vi i forhold til det kendskab vi har det er ikke en beslutning der bliver truffet kan man sige, ned i tjenesterne det er en beslutning der bliver truffet på, på, på, på, på øverste niveau altså nu har jeg min erfaring min helt personlige erfaring jeg var i en kommissionsundersøgelse en gang er jo at PET og FI, især PET, er meget optaget af hemmelighed, og hele tiden mener, at alt skal holdes hemmeligt. Mm. Og det kan vi jo sådan set også se i denne her serie, ikke. fordi selv den der afhøring af ham, du kalder den 63-årig, ham der mm -hmm. har, at siger, at har været kildefører, som jo bare skulle handle om, at han skulle forklare, at jeg har været kildefører, og så ville, så ville man sige, at når man det, så har du røbet nogle hemmeligheder. Ikke? Hvorfor skulle den for at foregå for lukkede døkker. Så du mener, baren for, hvad der skal være hemmeligt, er sat for lavt? Ja, og du kan også se det i sjaftsagen, ikke? Men, men kan man ikke omvendt sige, at selvfølgelig er der nogle statshemmeligheder, det er sådan set, til Rides bedste, at det forbliver hemmeligt? Jo, det kan man bestemt sige. Naturligvis er der nogle statshemmeligheder, som ikke skal frem. Det er jeg fuldstændig enig med. Men, men her synes du, at grænsen er... I, i, især fordi det er så kendt, og, det, og også fordi, jeg synes, det er så mærkeligt, de har jo selv pustet til ilden. Altså, der blev ikke talt så meget om, om, øh, om det der samarbejde, før den her sag kom op. Mm. Så pludselig skrev alle aviserne om det, og det var alle vejene, ikke? Så det er mærkeligt, hvis de mener, det er så væsentligt, at de så selv ligesom sætter, sætter gang i bålet, ikke? Lad os lige prøve at dræle lidt ved, ved, hvordan sagen har udviklet sig de seneste par uger. Jeg for højesteret vælger at åbne dørene i sagerne delvis forrige fredag den 27. oktober. Og fem dage senere så vælger anklagemyndigheden så at droppe sagerne mod både Ejlers og tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen. En af begrundelserne for at droppe sagerne, det er, at referater for retsmøderne skulle kunne blive taget med hjem af de tiltalte uden at være beskyttet af særlige sikkerhedshensyn. Eva, er det ikke en meget savlig Altså, nu taler vi jo om, om, om, om chefen for efterretningstjenesten. De, <laughs> de skulle jo mærkeligt at ikke kunne passe på nogle papirer. Der kan også komme indbrud... Jo, jo, men jeg forestiller mig ikke, at han lader dem ligge og flyde, sådan at han har sikkert et sted, han kan gemme sådan nogle papirer, vil jeg mm. forestille mig. Lars Fælsen, jeg kan se på dit kropsbrug, du synes, det er helt håbløst ligesom, med fordi det argument. Det har, det har jo ligesom været insinueret, at så skulle jeg lade sådan nogle ting ligge og flyde på mit køkkenbord osv. Så videre, så videre. Øh, anklæmøntet, PET og domstolen, det var også en, ved jo udmærket godt, at, at, at jeg har de fornyede sikkerhedsforanstaltninger jeg har pengeskab, jeg har alarmsystemer, der er udrykningsplaner fra politiets side, som fortsat er i værk. Altså, mm. så, så, så, så det der billede, der er forsøgt stillet op, op, og så lå tingene bare flød er i virkeligheden igen et forsøg på lige at, at, at afspore en, en, en savlig debat. Hvad med argumentet om, at der jo undervejs i sådan en retssag vil kunne komme statshemmeligheder, der vil blive og også selvom man nu kører noget for delvis lukkede døre? Er det ikke et argument, som anklagemyndigheden kan have ret i? Det er klart, der kan være nogle detaljer omkring det der samarbejde, som vi ikke kender, øh, og som på, en, som på en eller anden måde er væsentlige øh, i forhold til amerikanerne hvad ved jeg. Men må den ikke, øh, det er sådan, at man lige snakker om de vidneafhøringer inden det kunne forsvaret og anklagemyndigheden jo godt gøre. I dag skal vi høre det vidne og det vidne. Og så kunne anklagemyndigheden sige, altså hvis vi vil føre det vidne, så må vi altså bede om, at døren bliver lukket, for vi er bekymrede ved, at I kommer ind på dit de og datter, så kan forsvaret måske sige, det holder vi os helt Jeg forestiller mig bare nogle fornuftige samtaler altså mm. mellem forsvarer og anklagemyndighed omkring, hvad er det her, vi eventuelt skal beskytte, og er det nødvendigt, det kommer frem, og så siger Forsvarenskab, det er også lige med at vi behøver ikke at, at komme frem med det. Men skal det frem, så er det okay, at vi, at vi lukker retsmøde. Ikke? Og det ser man så til domstolen. Vi, vi er blevet enige om for Forsvaret Anklagemyndighed, at den sidste del af afhøringen den foregår for ja. og det var også det, I beskrev tidligere, at, at der var sådan set lavet en køreplan for, hvordan man Præcis. ville kunne gennemgå den her sag. Øhm, et af de argumenter, der kom for både altså, anklagemyndigheden, Rigsadvokaten, Justitsministeren, efter at man har valgt at droppe sagen, det var kravet om en lovændring. Altså en lovændring, som skulle kunne betyde, at hvis der var sager om, at man brød tavshedspligten omkring statshemmeligheder, altså ville der være bedre muligheder i fremtiden for reelt at kunne køre retssager. Er der nogen grund til det? Nej, det er der i, i, i min optik i hvert fald ikke. Fordi vi har jo de regler. Altså det her, det er en helt konkret sag, og det tror jeg, politikerne misforstår lidt. En helt konkret sag, hvor man har truffet en helt konkret beslutning. Det er jo sådan, dom, øh, arbejder. De træffer ikke sådan generelle beslutninger. De træffer en beslutning, en konkret sag. Og denne her, der har de sagt, det her det er almindeligt kendt, derfor kan den som udgangspunkt køre for åbent døre. Men det betyder jo ikke, at det ikke havde været muligt, hvis det havde været en anden slags sag at lukke dørene. Du kunne se, at byret og landsret har faktisk sagt, at det er okay, med de lukkede. Altså reglerne findes, men det kræver naturligvis, at bestændighederne er sådan, at man mener, at det er berettet. Argumentet omkring, omkring lovændring, det giver du simpelthen ikke noget Nej, for i juridisk kontakt. Eh, Lars Finsen, hvad mener du om regeringens begrundelser for at øh, droppe sagerne? Jeg synes, det er en, en afledningsmanøvre og også i virkeligheden et... Lidt en en, en en dårlig undskyldning, og det er lidt ligesom om, at vi er... En dårlig undskyldning for hvad? Jamen for, at nu har de så droppet sagerne, og at det var måske blandt andet også fordi, at de at de var så papirstønde, men nu er det så alle andre skyld. Det er højesterets skyld, det er lovgivningens skyld osv., i stedet for lige måske et øjeblik, kigge ind og overveje, om der var ting, man skulle have tilrettelagt på en anden måde, taget højde for i nogle langtidligere faser. Iva det når højesteret vælger at komme frem til den her afgørelse trods alt den omtale, der har været. Er det også sådan lidt et, et billede på, at Højesteret sætter foden ned og ligesom stadfester den tredeling af magten, vi sådan set har? Det synes jeg helt klart, det er. Nu siger Højesteret, det der, det går altså ikke. Og de siger jo altså samtidig, har, det er jo også utroligt, synes jeg, at Anklagemyndigheden hen ad vejen har sagt, I kan slet ikke afgøre de her lukkede døre eller ej. Det er FIT og PET, der har... Og PET, der har monopol, det er dem, der kan afgøre, om det er der brug for hemmelighed. Det kan Højstræt slet ikke afgøre, og der Højstræt har jo også sat foden over for og sagt, selvfølgelig kan Højstræt afgøre det. Så alle os, der ikke navigerer i det system i, til daglig, du ser at det her, det er sådan set et meget klart signal om, nu deler vi magten, som den ja. bør deles. Ja. Ja.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 er jo allerede en kommission i gang med at se på sagen. Den ser lige nu på grundlaget for at sende hele FE-toppen hjem i sin tid. Og det sidder der tre nuværende landsretsdommer og ser på. Og den kommission skal så udvides. Det har regeringen besluttet. Den skal udvides til også at se på efterretningstjenesternes rolle og om der er taget usaglig hensyn undervejs. Eva Schmidt, hvad kan et usagligt hensyn være? Altså et usagligt hensyn, det kunne jo selvfølgelig være det, hvis der var noget partipolitisk i det. det. Det ville jo være klart usagligt. Det ville også være usagligt, hvis nogen havde øh, for eksempel syntes, at øh, altså, han, findes, han har været så fræk i mange år. og Nu skal han altså have en over næsen. Det ville være helt klart et usagligt hensyn. Ikke? Fordi så ville man jo domstolene til sin øh, private vendetta. Så det, det ville helt klart... Men at om der har været usaglige hensyn, det er jo nærmest umuligt. Altså, hvordan skulle man kunne finde ud af det? Der var så... ikke nogen, der ville stille sig op og sige, jo jo, altså, der var slet ikke saglige begrundelser. Så, så derfor altså, er det ret ærgerligt, at hvis det ikke også kommer til at dække fejl og forsømmelser, mm. der ville man også kunne få en fingerpege, om der havde været noget, noget usagligt. Så usagligt, det lyder måske meget godt, men i virkeligheden er det et begreb, som gør det meget vanskeligt i virkeligheden at slå fast, om den her sag jeg kørte efter bogen. Nærmest umuligt, ikke? Ja. Nogle af dem, der har været centrale i sagen, er jo ikke i tvivl om, at der har været politisk indblanding. Lad os lige prøve at høre Claus Schort Frederiksens reaktion, da han får beskeden om, at sagen er droppet i programmet Libot på TV2 News. Jeg er lettet over, at den, den nu slutter, men jeg er rystet over altså, den politiske side af sagen. Ja, han er rystet over den politiske side af sagen. Lars Finsen, tror du, der har været politisk indblanding? Det kommer lidt på, at man forstår, når man ligger i politisk indblanding. Det er umtvisteligt, at de beslutninger, der er truffet undervejs om at indlede overvågning mod ret personer herunder mig selv... Øh, om at få til anholdelse i Lufthavnen, om at begære fængsling, om at øh, kan man sige, rejse tiltal osv. Det er beslutninger, som er truffet kan man sige, på... på øh, det er ikke politiske beslutninger, men de er truffet på politisk niveau. De er en del af en politisk en, proces, en, når man skal tage en, den ja, beslutning. Ja, det er jo ikke en politisk proces, den forstand, men de er en del af en proces... I forhold til, det er sådan, man gør den slags ting. Mm. Det er ikke tjenesterne eller politi. Er en Men det myndighed. vi jo meget taler om her. Ja. Det er jo politiske motiver eller netop personlige politiske hensyn, ja. som skulle have indvirket på en række af de beslutninger. Ja, og det, det, er ikke, altså, det er ikke min påstand i forhold til det her. Jeg, Men synes, synes du, der har været taget usaglige beslutninger undervejs? Ja, det kan jeg ikke vurdere, om der har været taget usaglige beslutninger. Jeg, kan i hvert fald, jeg har oplevet, at der har været truffet mærkelige beslutninger. Og at der har truffet beslutninger, som bare har eskaleret en sag og skabt en masse virkelig uhensigtsmæssig opmærksomhed omkring EFE og EFEs kapaciteter. Og derfor vil det, kan sige, den relevante kan sige, opgave vil bestå i, at man burde få afdækket, kan hvad er det for nogle beslutninger, der er truffet? Hvem har truffet dem? Hvornår er de truffet? På hvilke og så videre? Som man så vanligvis gør, når man laver kommissionsarbejder. Nu siger du, at det kan du, du kan ikke kan vurdere, om der har været politisk indblanding. Hvad skal man sige? Mere motivorienteret karakter. Men det er jo en del af den politiske debat nu. Justitsminister Peter Hummelgaard afviser klart, at der har været politisk indblanding. Lad os prøve at høre et klip fra ham. Jeg kan klart afvise sagerne mod Lars Finsen, og claus jort Frederiksen på nogen måde har været drevet af hverken politiske eller personlige motiver. Ja, og Mette Frederiksen har jo sagt noget af det samme. Hvad synes du om, Finsen, at de, at de siger det her? Jamen, det er jo virkelig en, altså en måde at debatten på. Så det er det, der hedder en stråmand, tror jeg, at man opstiller et eller andet, som man så skyder ned, som ikke er noget. Der er ikke nogen, der har... Altså, jeg... altså de forsøger at gøre det til en, en konspirationsteori, som man så kan... Så man så kan ned, sige, og eller... det er der ikke tale om, ikke? Eller... Mm. Nogle siger måned, lave grøn os. I stedet for at tale ikke, om, om der er, er ikke, altså, vist, en kerne af, altså, om der var begået fejl, for eksempel. Præcis, i stedet for at have en grundlæggende naturlig interesse i at få kigget ned i, jamen, hvad er det, der foregår i det samlede forløb. Så prøver man at beskære det på en måde, sådan som så man kan sikre i videst omfang, at der kommer et resultat, som vil være, at der var ikke noget at komme efter. Så det er en beskæring, tilskæring af, af undersøgelsesgenstanden. Mm. Øh, nu var du selv lidt inde på, at der er jo noget processuelt i, hvordan sådan nogle beslutninger bliver taget. Hvis man spørger din advokat, Lars Kelsen, så mener han jo også, at der må have været en politisk finger med i spillet. Øh, han sagde sådan her i øh, Berndskets nyhedspodcast Pilstred øh, for et par dage siden. Jeg antager, at man har godkendt de retskridt der er taget, mod Lars har man godkendt i sikkerhedsudvalget. Det vil sige, at de er passeret både forbi Justitsministeriet og forbi Statsministeriet, og muligvis også forbi Forsvarsministeriet. Så, så faktum omkring, øh, hvem det her må have været forbi, det er I ret enige om, at det, at det må have været den procedur, der foregået. Det er, der er helt en tvistet, ja. men, men man kan jo synes egentlig også, det er så, så lidt mærkeligt, at han tager så kraftig afstand fra det. For efter retsplejoven, så mig. er det jo, ja, det er jo justitsministeren, der rejser sådan en tiltale. Ja. Så det er jo fornuftigt nok, at han selvfølgelig har han været inde over, det skal han også ifølge loven, ikke. Altså, når Nick Hagerup i sin, sin tid sagde, at jeg var et gummistempel, det de er faktisk ikke rigtigt. Ej. Efter den måde, lovgivende skruede sammen på. Han sidder sådan set anden i den beslutning. Det gør han ikke. Mm. Så, så derfor synes jeg, det er mærkeligt. Jeg er ja. Selvfølgelig har der været politisk, ikke politisk indblanding, men politikerne har været en del af den, han har været en del af den beslutningsproces, eller hans ikke. Og det skal han være efter loven. Så det, det er sådan lidt mærkeligt med det, det, om, det Der sker noget yderligere bemærkelsesværdigt, synes jeg, mandag i sagen. Fordi der går pt chef Finn Borg ud offentligt og siger, at han tager det det fulde ansvar. Der har ikke været politisk indblanding i den her sag. Det er hans ansvar, hvordan de sager har kørt. Kan vi ikke stole på Borg? <laughs> Det er et meget ledende ja, spørgsmål. Meget ledende hvordan, spørgsmål hvordan reagerer du på, Eva, at, at, han, at han pludselig blander sig så offensivt i den diskussion? Ja, altså, jeg har hele tiden undret mig over, at, at de, alle, alle blander sig så offensivt. Mm -hmm. altså, rigsadvokaten står og siger, at ja, vi skal jo nok skrue på rejseplejelåd. Ja. Lovgivning der intet med ham at gøre. Og når vi nu lige talte om tredelingen af magten, ja. så det, jeg synes jeg, det er meget beværkelsesværdigt, at Rigsadvokaten sammen med justitsministeren går ud og beder om en lovgivning noget højst ret har afgjort. Er, det er madmærkeligt. mærkeligt. er Det er ikke også, er det det, også lidt dumt. Altså, jo. Jo. jeg synes det er jo der hvor man netop tænker at det her måske lige lovligt koordineret. Ja. Jeg synes også, det er dumt. Jeg kan heller ikke forstå, at man ikke kan finde ud af, at, at det, må være, det må være ministeren, der foreslår lovændringer, hvis så skal foreslås lovændringer. Det kan altså ikke være Rigsadvokaten, der har nogle gode idéer om, hvordan man kan dreje Nej. på Nej, Men lige holdt fast i ham. Altså, ja. Hvorfor skulle han sætte sin karriere på spil ved at sige øh, noget, som måske senere kan vise sig ikke at være rigtigt? Det, altså, jeg synes, det er meget svært at, at, at, forstå, at forstå folks uh, motivation nogle gange, og nogle gange tænker man, hvorfor i alverden? Hvorfor gjorde de dog det? Mm. Uh, så, uh, jeg, jeg, jeg ja, det er jo rigtigt. også lidt motivforskning, vi har gang i her. Det ja, må det, vi jo det, indrømme. Jeg... Ikke. Det, altså, vi kan jo ikke slå to streger under, men det er jo selvfølgelig bemærkelsesværdigt, når en topembedsmand på den måde blander sig i en meget politisk ja, sag. Det. Ja, det, er altså, det er jo åbenbart, at, at det er jo ikke noget, han selv har fundet på. Altså, når man kender systemet indenfra... Altså han er blevet bedt om, og han har måske endda har fået serveret teksten til den pressemeddelelse, han så udsender der. Fordi det er jo en måde at skærme det politiske niveau på, ved at han går ud og tager den. Og det er jo ikke første gang, man ser, at man prøver ligesom at skubbe det, tingene nedad, ned mod når der er tingene begynder at blive lidt for, for dramatiske. Ikke? Og man tror også, man skal se det i kontekst af, at der jo så dagen efter om tirsdagen var spørgsmål til statsministeren, i går onsdag var der forspørgsel, hasteforspørgsel, og der er det selvfølgelig uhyre bekvemt for ministererne at kunne fra Folketingets talerstol sige, at nu har PT-chefen jo været ude mandag og sige, at det er hans ansvar og så videre, så det har vi slet ikke været en del af det vi her. Hører jo, så på den måde er så noget jo gennemført koordineret, og der kan man indimellem måske godt, altså tingene kan også blive for tykke altså. Hvor man tænker, man tror, at de befolkning er dumme eller hvad. Men altså... Vi hører jo præcis Mette Frederiksen gå ud og netop referere til, at Finn Borg har præcis. været ude, og det gør, at hendes argumentation bliver lettere. Der har ikke været nogen usaglige hensyn uh, taget i den konkrete sag. Det har myndighederne meget klart sagt. Dem, der er ansvarlige, altså rigsadvokat, uh, PIT-chef. Uh, og derfor kan jeg selvfølgelig også afvise, at der skulle være taget nogen form for usaglige hensyn herunder uh, politisk indblanding. Lars Finsen... Finn er jo en af dem, som du jo gerne vil have et særligt blik på i den her undersøgelseskommission. Blandt andet vil du jo gerne have svar på, hvorfor find gav toppolitikere briefinger om dit sexliv. Ja, nu var jeg jo ikke til stede, så jeg har ikke detaljerne, men jeg ved, at det har fundet sted og jeg har øh, også, kan man sige, oplysninger, øh, som medrør for nogle af dem, der har, øh, var til stede under de her briefinger her. Øh, og, og det er selvfølgelig også et et, øh, en mærkelig ting. Er du blevet klogere på? Hvorfor? Uh, jeg tror, oplevelsen hos nogle af dem, der fik briefingen, var, at det handlede om på en eller anden måde, som set bare, at øh, jeg forsøge at kompromittere mig, og forsøge at ens oplevelse var også, at sagen, som de jo altså også blev orienteret om, den så noget tynd ud, men det var der mig en liv, kan man sige. Der var noget drama i den der øh, øh, orientering der. Øh, og der tror jeg også, at man er nødt til at holde fast i her rent processuelt, at det er jo heller ikke en briefinger, som Finn selv finder på at tage. Der sad jo en justitsminister med, i hvert fald til nogle af dem. Der sad en departementchef fra Justitsministeriet. Det at orientere eller partiledere, det er ikke noget, en ressortminister eller en PT-chef kan træffe beslutning om. Det er, nu har jeg været i det her i mange, mange, mange år, det er en beslutning, der bliver truffet, kan man sige, med statsministeriet eller statsministeren for borgen, at man skal orientere partiledere. også på, hvad de indholdsmæssigt skal orienteres om. Og det forekommer, synes jeg, eller gør det på en eller anden måde endnu mere øh, bizart, at man. Men du beskriver jo lidt PT-chefen, lidt som et brik i et politisk spil. Altså, hvis det ikke er ham, der har godkendt overvågningen, er der. Jeg ved godt, det skal ikke og så osv. Men, men øh, hvem skulle så have initieret, at den overvågning skulle ske? Jeg tror ikke, Jeg tror, det er svært at sige, hvem der præcis har initieret det. Man bare nødt til at altså, Men beslutningsprocessen, det er ikke kan man sige, den, der har involveret minister og ø, med, med statsministeret eller statsministeren for bordenden. Når man sidder og kigger på den her sag udefra, så tænker man, har du en personlig konflikt med Finnborg? Det har ikke været min oplevelse. Jeg sige, har altså, du, har jeg, du en personlig konflikt med Barbara Bertelsen i statsministeriet? Øh, det er heller ikke. Altså, jeg holder mig lidt tilbage fra at, at, at gå ind i det med de personlige relationer osv. Øh, jeg har jeg arbejder sammen med rigtig mange mennesker igennem året og så videre. Og, og jeg er ikke. i hvert fald det kan godt være, at de andre ofte andre vurdere, men jeg har ikke opfattet mig selv som sådan en, der går rundt og har personlige konflikter med, med Gud og hver mand. Så, øh så jeg tror, jeg lader den stå der. Det er i hvert fald rigtig, rigtig interessant at finde ud af, hvem der havde ansvaret for dels en hjemmesendelse, dels en overvågning, dels for hvem der satte gang i straffesagerne. Hvis vi ser på det samlede kommissionsarbejde, hvad, Lars Vindsen, vil du så særligt gerne have svar på? Jeg tror ikke, jeg vil særlig gerne have, at man kigger på det samlede forløb tilbage fra, eh, fra tilsynssagen, og måske også i tiden forud for tilsynssagen. Hvad var det for nogle dynamikker, der var der? At vi får afdækket hvad det er, der er foregået, så vi også kan, kan man sige, komme videre herfra, hvor, i dag, hvor vi står i dag, og hvor der er så mange uklarheder. Og spørgsmålet er jo så, om vi kan komme meget videre. Eva Schmidt, der var en række juraeksperter som onsdag sagde til Berlingske, at der på grund af flere forskellige faktorer, det er nærmest utænkeligt, at kommissionen kan ende med at give kritik. Hvad er egentlig sandsynligheden for, at man kan ende med at komme til bund til den her sag? Ja, man bliver jo i hvert fald nødt til at ændre kommissoriet. Man bliver nødt til at sige, at de skal derudover også se på <coughs> fejl og forsømmelser. Ikke? Man kan ikke nøjes med det der med øh, de savlige... Øh, fordi det, det kan du ikke komme til bund til under mm. nogen ustændighed, selvom det måtte være der. Altså det, regeringen ligger op til, er jo en, øh, en udvidet undersøgelse. Godt nok, men den skal køre som en hemmelig undersøgelseskommission, øh, hvor vi jo så om nogle år måske får nogle siders konk øh, konklusioner. Det er så alt, vi får at vide... Finsen, hvordan har du det med det? Jamen altså, igen, så kommer vi jo på den måde, og som Eva var inde på, med det kommissorium, som der ligger nu, der, kommer, der får vi ikke foretaget en afdækning. Og hvis det er, at det skal køre i hemmelighed, jamen så får vi aldrig heller ikke nogen klarhed i forhold til, kan man sige, offentlighedsinteresse. Og man må bare sige, at der er ikke noget grundlag, kan man sige, eller altså, begrundelse for at køre det her øh, hemmeligt. Altså i forhold til det, som er materien, altså det her kabelsamarbejde, der har højst ret været ude at sige, det kender alle til det her osv., og, og der er sådan set ikke behov for at bringe andre klassif eller nogle klassificerede oplysninger ind i det arbejde her. Så når man siger, at uh, det er så vigtigt, at det kører lukket, lukkighed af hensyn til, at der vil indgå klassificerede oplysninger, der behøver ikke indgå klassificerede oplysninger i forhold til at ved hvad det er for nogle der har været omkring det forløb, der har været de sidste tre og for, år. Og hvordan hele det her kommissionsarbejde skal være, ja. og hvordan det skal rammesættes, det er der jo virkelig god politik i nu. Ja, det er der så. Øh, Onsdag i denne uge var der en forspørgselsdebat i Folketingssalen. Den borgerlige opposition, bestående af Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, de konservative, også de radikale, Nye og Dansk Folkeparti, de havde et forslag til vedtagelse. Jeg synes lige, at vi skal høre et klip fra Peter Kofod, som læste forslaget til vedtagelsen op. Folketinget konstaterer, at FE-sagen er en politisk og retslig skandale. Overigelede beslutninger har skadet riget sikkerhed og tilliden til regeringen og myndighederne. Folketinget opfordrer derfor regeringen til at lave en uvildig grænskning af hele forløbet, forankret i Folketinget og med størst mulig åbenhed. Er det godt være, at du ikke vil gå så langt, Lars Finsen, men der er i hvert fald en række politikere, som ikke holder sig tilbage til at sige, at det her er en skandale, også en politisk skandale. Jeg ved, at du er kritisk over for, at Justitsministeriet skal være med til at lave definitionerne af den her undersøgelseskommission. Hvorfor er det et problem? Jamen altså, det er vel, altså i, man kunne sige flere ting, men det er jo blandt andet sådan, at det vil jo være justitsministeriets skiftende justitsminister, embedsmænd i justitsministeriet osv., som vil være, kan man sige, genstand for undersøgelsen, fordi de har, sådan som lovgivningen er indrettet, så er de en del af beslutnings kan man sige, kæden så du forholde... synes, de er og at få tæt på. Ja, det må man nok øh, ud fra nogle helt ordinære inhabilitetsbetragtninger. Så det giver det ikke meget mening, at justitsministeriet der skal opstille rammerne. Kommissoret for undersøgelsen. Mm. Og med det, der er lagt op til, kan vi jo se, at der er lagt op til en væsentlig beskæring og en væsentlig lukkethed omkring det, der skal undersøges. Og som, hvis vel, man lytter til de eksperter, der udtaler sig det her, ikke fører til en afklaring af det samlede forløb. Og det er så forløbigt det, som er blevet præsenteret fra, kan man sige, Justitsministeriet, fra Justitsministeriets side. Så vi er allerede på vej ned ad en vej, hvor man må sige, jamen, at der fra side må være mistillid til undersøgelsen rammer. Og derfor burde man i virkeligheden være voksen nok til at sige, okay, vi har i Danmark en interesse i at få afdækket det her forløb. Lad os nu lægge det over i Folketinget, i grænsingskommissionsregi. Lad os få mest mulig åbenhed. Det er jo ikke sådan, at hvis der skulle være en lille fli, er noget klassificeret, som nogen ønskede bringe ind, så kan du jo også i en grænsningskommissionsramme lukke dørene. Eva Schmidt, du har selv siddet i kommissionen tidligere. Er der en risiko for, at vi nu kommer til at bruge milliarder igen på en undersøgelseskommission, som reelt ikke giver os nogen svar? Det er der jo altid en risiko for, når man nedsætter en kommission. Det er jo ikke sikkert, at det kan komme til bunds i sæerne. Eller det kan være, at der faktisk ikke er alt det, vi tror i det her. Så det, det er jo klart, at det, det kan vi risikere. Men, men hvis vi vil prøve at komme til, til bunds i det, og det synes jeg, vi skal, også for offentlighedens skyld og for Danmarks Renovere, alle mulige grunde til, at vi gerne vil til bunds i det her, så er vi nødt til at lave en ordentlig undersøgelse. Nu er det ikke at lave sådan en, der bare scratcher på, på overfladen. Altså, der er jo også noget med, øh, jeg kan ikke helt huske formuleringen, men noget med, at det skal være absolut nødvendigt at afhøre vidner, eller sådan ja. noget lignende, ikke? Og det er jo en svær vurdering, altså det er absolut nødvendigt, det ved man jo egentlig ikke, før man har hørt, hvad vidnet har at sige. Mm. Så det, sådan lidt, det virker lidt, som om man gerne vil hurtigst muligt igennem det her, vi skal have et svar, og så skal vi bare videre. Ikke? Vi lover i hvert fald fra berneske side, at vi skal gøre, hvad vi kan for at følge godt med i det kommissionsarbejde undervejs. Lars øh, vi nærmer os en afslutning, men hvad, øh, hvad skal der ske i dit liv nu? Hvad, hvad går du lave og laver og bruger din tid på, udover at tale om denne sag? Jo, men jeg laver... Øh, ja, punkt 1. Altså, jeg du ved ikke er præcis, hvad der... <laughs> jeg ja, <ja, ja>, ja. <laughs> ved ikke helt, hvad der skal ske. Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske. Øh, men har jeg har jo brugt noget tid også på, at... Det... Jeg skriver lidt, og prøver at beskæftige mig lidt med noget geopolitik, og ja. hvad der sker rundt omkring i skriver verden. Skriver lidt, sker, skal vi høre om, nej, ikke, ikke, flere Nej, nej, nej, nej fra ikke i den nej. forstand, men altså i forhold til øh, det, som er min. Altså, det, jeg har beskæftiget mig med. med øh, har, du, har du mødtes med din fagforening, Djøf øh, for at diskutere mulighederne for at vende tilbage som fe -chef. Du er jo kun øh, suspenderet, kunne du indtræde ja, ja. igen? Altså, vi har haft en, en første øh, løsere snak, ikke? og så afventer vi altså, en, en dialog med, med, med forsvarsministeren. Kunne du forestille dig ja, altså, det? Altså, jeg tror, et, det, er svært, men det er et svært spørgsmål, synes jeg, fordi jeg, jeg, jeg virkelig ikke skjult på, at jeg er rigtig glad for at være chef for EFE, og der er virkelig mange meget, meget dygtige medarbejdere i EFE, et godt sted, øh, meget godt sted at arbejde. Øh, så på den måde banker hjertet jo for, for, mm. for, for, for det. På den måde, øh, om det det, det ender med, det har jeg svært ved at ja, jeg Er jeg for at, hår, at, hvis at jeg konkluderer, at din, din karriere i det offentlige nok er udlagt? Uh, altså, jeg vil sige, at efter det her forløb her med uh, nogle af de aktører, kan man sige, som har været kan man sige, væsentlige uh, brækker i det samlede forløb, og, og deres fortsatte til altså hvor jeg lige vil sige på Slotsholmen, så... så uh, så er det svært at sige, hvordan det er det. det mm. Kommer der et, et retsligt efterspil for dig? Altså krav om erstatning eller noget i den retning? Nej, der er jo nogle, øh, der er nogle åbenbart taksmæssige erstatninger på varetægtsfængslinger, og sådan nogle ting, som er, er, er på nogle objektive kriterier osv. Så, så, øh, så, så det tænker vi går af altså sig selv med det, og så sidder Lars Kelsen og David Nødskivuld, som i en forsvar, de sidder så og, og kigger lidt på et på det mere samlet kompleks, om der skulle være nogle ting, vi skal have set nærmere på. Så man kan I, godt forestille sig, der vil I nogle af et... de ting, der er, er passeret undervejs, ikke? Så et yderligere retsligt efterspil er ikke helt umuligt? Nej, det er, det er simpelthen fordi, det tør jeg ikke at, at, at, at sige noget om her på nuværende tidspunkt, før de ligesom har afsluttet deres overvejelse. Okay, men I undersøger det? De overvejer det. Yes. Den dame og øh, den herre, tak for at bidrage til denne øh, særlige udgave af Salon... Det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at tale om sagen, men tak i hvert fald for denne gang, Eva Schmidt og Lars Finsen. Tak for med det. Jo. Jeg hedder Midt Østergaard, Producer var Amanda Bøje Hvid på genhør i Østergaards Salon. Tag på en tidsrejse gennem Nunescus eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel.